olarak can dar tartar etmiyor. Sadece ist tartar ediyor. Güneye fırsat veriyor. Elma, adillik, sonra hüman, enteliyaz, arasvek, saniplik, sonra sağlam. hikmət. Deməli biz elmdə elin Yəni, hər bir tərbiyyəçi nə olmalıdır, alim olmalıdır, yoxsa hər bir tərbiyyəçi özünü üzrə mükəlləq olan hər bir əməli, e, ibadəs, ibadəsi və yaxud e, müamiləd isə nəyir? Müamiləni bilməli. Müamiləd nə, nə daxildir? Müamiləd elindikdə, məsələn, bu üçün şeylər nə qəsus olunur? İbadətdən qeyb olan şeylərdir, ticaret, özə nələdə atındır, müamilərin. İbadətdən bir şey, yəni, olaraq müamiləyə insanlər rəhqatdır, ticaret, özə nələdə atındır. hər bir şey, yəni, bu müamilədə müamilə, hə, evet, şey, yani, yani, olacaqsa, yaxud ibadəti yerini yetəcəksə, və yaxud o müamilənin hükmünü necə yerini yetəcəyini nətməlidir, bilməlidir. Əgər tədibiyyəti cahil isə, şəniyyəti bilinirsə, deməli onun evladları da əni hə, olacaq ciharət üzərində, vicətlər, fraqatlar üzərində böyüyəcək və iş ora gəlir çıxacaq şirk-kükür Ona görə deyə insan insanların halına baxsa görər ki, xataların, sərflərin, əqidət xatalarının çoxu uşaqlar atalarından və analarından alıblar. Və ki, bu qatalar üzərində davam edirlər, hədsa nə oxda qədər? Başqa bir psilatçı gələnə qədər. Sonra əmanət nədir? Mürəbbis hər beşlə, əmanət olmalı. Əmanət ümumən əmanət deyilmişdə, xız nə qəssə olur? Allah quranında buyurur: "İnna a'radna al-emanete ala al-semawati wa al-ardi wa al-hiba' fa abayna an yahmilaha wa ishaqna minha wa hamalaha al-insan innehu kana ghafuranan jahulan." Biz zamanı şeyküləyə, "İnna ta'allara er-ceyk." Onlar bu hüqumqüvmetdən qoyuşdular və bundan qurtdular. İnsan onu O zəhlə qarədir. əmanət əmirlər və qadağanlar. Əmanət nədir? Əmirlər və qadağanlar. Və əgər əmanət sənə verilibsə, əmanəti zayıb etmədən onu yəni, qayçarmalsan. Həm ki, sən bu əmanət, əmirlər və qadağanlar hamısı əmanət deysən, onları qoruma alsan qorunmalıdır. Yəni əmləri, yeri qorumaqdan, yerinə yüzlərlə fəqədahanlardan çəkinərək bunları qorumaqdır. Həm gündə fətləyib açmayaraq. Ümumən əmanət qaydığı oldu əmanət, eee, və qadağa Həm ibadət yerlərində, həm kinlərdə olan. Bəlkə də ki, əmanətin əlamətlərindən də ilki tərbiyətli insan. Tərbiyət kimdir? Kim tərbiyəçi? valide, valide, anadır, atadır, Aa, qardaşdır, yaxud dayıdır. Baxırsınız, Allah bilir. Yəni o, e, onun yani, əfət əmanətin əlamətlərindən onun ibadət ibadet yerini yetirməyə həris olması və həmişə ibadətə öz övladlarına təmin etməsi və şəriətə riayət etməsi zahirən və batınal və öz evində və öz cəmiyyətində o nümunə olmasıdır və bu əmanətlə bəzənməsi və o həyatında və axlağında yəni bu kimi şeylərlə hissətlənməli və hər bir yerdə e, yəni buna cidid olan şeylərdən uzaq olmalıdır çünki bunun əsafı, bu axlağın əsası da nədir? Közər axlağın əsası bu əmanəti daşımağa həris olmalıdır əmanəti daşımağa həris olmalıdır Yəni, bu, ətlərin əsasıdır. Sonra, sifətlərdə nə idi? Güc. Deməli, tərbiyyək güclü olmalıdır. Həm ağır tərəfdən, həm qədər tərəfdən, həm ətləf tərəfdən, tərəfdən, tərəfdən güclü olmalıdır. Yəni, çox vaxtı atalar uçaqlarının qalaca vaxtında ə, uçaqlardan üçün olabilirlər. Öz şəxsiyyətlərini qoruyub, saxlayın Amma, nadir atalar vardır ki, uçaqlarının böyüyəndən sonra, ə, Qorluq saxlayabilsinlər, uşaqlarından gülsü vəziyyətdə qalabilsinlər. Uşaqlar böyündən sonra arası sərbiyyətdən, atadan gülsə olur uşaqlar. Ona yürək tələb olunan bu şey, ata öz bügrünü saxlasın. Hətta oğul 60-də şəhətlə şəhətləsindir. Deyir ki, bu atanın evdə imayətçiliyini, üstünlüyünü, olan şeylər var idi. Yadırsa gəlirsək ki, sahib onları. Ha, arabadın eləməsi? dilliyin uzunluğundan. Yax, onlar əlbəlləyindir. O, hər qaqda mı götürdü bu arazı bu şeyləri? E ondan da əlbəlləyindir. Elə bir ailədə büyüb ki, o ailəni kimi idarə edir? Qadın idarə edən bir ailədə Sonra evləndən sonra da dilliyinə, yaxıl başqəri, vəzistələrlə, şəhələrə, ətmanlı rüşmə tarımmaqla, nimayətini e, görürsən, alır. Bəzində görür qadın uşaqları qarşısında, uşaqlar yanında aşaya qarşı çıxır, ağızlıq edir və həmçinin atanı e, hədəlir ya, və ittiham edir, yəsə yani. Və bununla dedik ki, uşaqların zeynində nə qalır? E, atanın zəifliyi və ağzının aşağı olması. Əgər belə bir şey olar sonra uşaq, uşaq atalarının atasını sayar mı? Və həmçinin bir şey bunu iltənklərlərdən bilinə idi. Qadın öz əlinə müəyyən birlik təxviq edir. Ölçü ilə boyun qarışır, yerinə yəni getirilmişdir. Sonra qadın əlinə qarışı, gizli şəkildə qarışışır uşaqlar ilə yəni bir ilgə. Uşaqlar da anasını belə görəndə nədir? A, deməli, mütalifliyib, böyrənir və gəlana vəriş edir. Qadın üzləqir, bu idarətçiyi aşağı bitmə verməlidir. İstiafa olsun, qardaş olsun, sayı olsun, əmi olsun, yəni idarəyindən kişi olmalıdır. Qadın idarətçiyi keçdirsə, baxır. Ha, baxır-baxır? Ona görə şələrdə salsan bir ki, lən yuqdiha qovmun vəliləv əqvaq illa. O görmü xoşda olmaz ki, nəsə görmü? Ha, baxı. Qadın təyin edən görmü Kofiqaq olmaz. Onu yerdəyəməz qəlbət günlədir. Allah qarədədir ki, kişilər qadınlar üzərində itdia sahibində, indi əksinə çevrülür, çox elərdə qadınlar idarə edir. Qadınlar kişilər üzərində hə, başqa sətlər də var müstəhəl tərbiyyətdə əni, olduqca buna sonra gəlir Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülilləyə Rabbil aləmin və sələf və səlamu alə əştəfələyə yəhvə səlin Seyyidina və alə həlihə və səxri əcmərin həmna qağd məscidin və həmşəyində məsləsənin məhsəbin tərbiyyətdə olan rolu Məscidin əhəmkində məktəbin tərbiyyədə güclü, tərbiyyəli qolu vardır. Əgər bir məscidin əhəməsi bu məcləslə bu işlə yardımlaşarsa ə, və aralarında ziddiyyət yaranmazsa o məcləslədə. Və həmkinin başqa vasitələr vardır ki, bu risaləti ödəməyə, yerini yetinməyə məscidləşəməkdir və bunlardan Birincisi, uşaq tərəbiyyətçidən məscidə sevgini və məscidi təzim etməyi görməli. Uşaq tərəbiyyətçidən bu tür şeyləri hissetməlidir. Əzaz eşitildiyi zaman ev əhli susmalı və əzamı təkrarlamalı və uşağa da yani bunu buyurmalıdır, əmr etməlilirlər. Və bu zaman uşaq artıq hissedir ki, yani bu təkrarlanan səs, Yani, oyanır və bilir ki, bununla yanaşı namaz var, çünki evəli əzamının sonuna dərh halı namaza yönəlir, namaza gedir e, və artıq bu əzam onun üçün bir yəni, oyandırıcı olur. Oyandırıcı. Artıq bu, uşağın nəfsində, vicdanında bu yaşayır. Və həm anaya da daha yaxsırlar ki, uşağın e, nəzərini məscid sələfi nəfsinlə ilə şəkil çəkməklə, məscidin şəkilinə və onun məscidin surasını ona görsəsin və onunla bilgən məscidin şəklini çəksin və ana uşağı qədər versin ki, o, böyüdükdən sonra məscidə gedəcək, məsciddə namaz dələcək və həmçində ataya da vakitdir ki, ə, məscidin və məsciddə namaz yılanların salabını uşağa hazırlasın və həmçinin ev əhlindən, qonculardan və tanışlardan kim məsciddə namaz yılırsa, namazları mühafizə edirsə, onları uşağın yanında təlifləsin. Həmçinin ikinci bu ə, yardımcı vasitələrdən ata ödurlarını əgər istəyərsə və həmçinin ə, ehtiyaclarını ödeyə sonra məsciddə gətirə bilər, Ərkədir ki, o, bir az də gəlilik yəni bunlar maneq olmamalı və uşaq da öyrədilməli və uşaqa nəqsiyyət edilməli və yönəlilməli uşaq. ki, uşağa namaz əmr edilməli, əgər təmiz edərsə, təmiz olur ki, çünki mərhələlər var, yani, uşaqlıq mərhələsi, sonra təmiz, mərhələsi, təmiz mərhələsi, sonra həsri buluq mərhələsi, yaxud da əvvəl Mürad mərhələsi var. Yə, təmiz olur ki, çox və olur 6-7 yaşlarında, yəni uşaq çeşə bilir, ayrə bilir kömürü qurmadan, yəni bir şeyləri ayrə bilir. Yə, bu təmiz cəhətlə çatdıqda yə, ona namaz əmr olunmalı və təzviyyəçi ona namazı siləl etməli, namaz cəmahsızla bilgəz olmalı və həmin ki, namazını düzəldəcək şeylər ona yəni təmizlənməsi, övrətin örtülməsi, namazda dumaninə, namazda yəni aramla qulmaq və bunlar bu baxışqa namazın neçim uşaqları varsa, bütün bunları yəni uşağa, evladına öyrətməlidir. Reçbələm, və s.ə.vələm, ədsində buyurur ki, Muru əğulədəkum bis xaləti lisəb'in Yəni 7 yəni yaşında uşaqlarının da namazı əmr edin. Namazı 7 yəni yaşında əmr edin. Çünki 7 yəni yaşı yəni, artıq seçə bilirsiniz. Yəni, vasiq döyük, həqiq dulaşı atmayıb, yani, yalnız əmr edin. 10 yaşında namazı görə vurun. E, namaz olunmazlar, namaz təqdirənlər də namazı görə vurun. 4-cü ən yuamilə qıqlı muamilə həsənə Yəni uşaqlar e, ev əhli tərəfdən, məscidin imamı, məscidin müəzzini və namaz bulanlar tərəfdən yaxşı müamilə görməlidir uşaq. Yaxşı, gözə, görməlidir və onlar Yəni, məsli imamlıdır, məzini, nəmazlanırlar, yəni uşaqdan xoşa gəlməz hadisələr görürsələr və onlara vacibdir ki, gözlərini qursunlar və uşağa mülayim və incəliklə e, ona uşağı öyrətsinlər. Və həmçinə onlara vacibdir ki, onunla uşaq davranaraq onun üzrünə gülümsəsinlər və onu tərkif etsinlər, onun barətində toruşsunlar və ona selam verirək və ona hədiyələ versinlər. Hədiyələ verinlər, gəni həvəsləndirmək üçün hədiyə vermək olar Ə, yaxılar bir kul olmasın, başqa hədiyələr ə, və həmçinin uşaq tez yəni, gələrsə məscidə yəni uşağı öz yerindən geriyə çəkmək bu yaraşmaz hənsə deyil, günləri səhkli olsa belə harada gəlibsə, oradadır üçün mən çox kolayca deyirdim yəni. və həmçinin yəni, hədis qandadırsa deyilir ki, mən səbəxa ilə məhkəmin fəhvə əhaqqo bir əlkin bir, yəni məkana bir yerə başqasını qabaqlayarsa, o insan o yerə başqasından daha layıqdır. Əgər uşaq oradan tez gəlibsə, başqasından daha layıqdır o yerə. Əgər tez, yə, o yeri istəyirsən, tez gələrdir. Və həmçün bunda da yə, paylar vardır. Əgər uşaq yəni, gerirdəki səhirlərə çəkilərsə, onda bütün uşaqlar gerirdə olar. Əgər uşaqlar biləyir ki, də tablandırsa, olar? Əvvəl, və həmçinin fəsitəskü və əfayışmalarıdır. Və həmçinin uşağa, yəni şəhif sünnətlər öyrə bilmələri, öyrə bilmələri. və həmçinin yanında qalmaq ilə, böyüklərlə bir səhətdə durarsa uşaq dövdüyündə kəramə, kibistlər və etkiram hiss edir, həmçinin böyüklərlə belə durur və onlar arasında olduğuna görə. Və üçüncə, həmçinin yaxşı olaraq uşağı məhsibdə olan, Yəni Quran əzbərlənmə qurlarına uşaqlıqdan qoşulsun və həmişə yaxşı yolda olanlarla birlikdələr və həm o, o axirdəki vaxtda, axirdən sonra olan vaxtlar, yəni o axirdəki vaxtda, axirdən sonra olan vaxtlar, o, görə bilər oyunla, fədərlərlə mətnlə, yaxud tələbə məqamlıqla və yaxud arxa ilə Quran əzbərlənməyinə adi Və altıncı və vacib məqam odur ki, dəftərlər, qurulan dəftərlər mühazirələr üçün Və bundan sonra gəldik məktəbin tərbiyəyə roluna. Və həmçinin bu gündəmizdə məktəbinlə, yəni yaxşı məktəb varsa, yəni böyükdür və o tərbiyəli müəssisə kimi tədrim məqsədə qonulur. Çünki busa mədləfədə, məktəbdə bu yolda atılır ya olacaq. Ya onda ana ana olmaq, olmaq, elə etdim. Tanış olmaq bir cətinə mal olur. Və bunu da əhəmiyyəti üç şəkildə gizlənir. Birincisi uşağın ictimai qurulması, yəni sosial, yəni döyünməsi, girişməsi, e, yəni, yəni uşaq məktəbdə, yəni bir şəkildə və başqalarına seçilir. Yani, Həməsində eyni səvilədir. Yəni, onların seçilməsi, üstünlüyü nədədir? Elinir və axlar ələsinə seçilirmə. Yaxı, heç ki, bir yerdə yəni, uşaq başqalarına seçilir. E, Bununla da ki, ailəsində, yəni axlan bir uşaq, yəni ailəsində heç bir məhəl qoyulmayan bir uşaq mədəsədə, məxtərdə belə bir genişlik tapır və yəni, həmçinin e, mədəsədə üstünlüyü dağınır Və bunu, ki, öz şəxsiyyətini sevdirir və izhal edir. Hansı ki, bu şəxsiyyəti o ailədə belə bir şəxsiyyətə nail olmamışdır. Və həm ki, buna yəni, əlavə olaraq, o öz, yəni, həm yaşlarla bilgə bir qruppada olur. O qruppa, yəni, hər əssin bir şəxsiyyətə müxtəlif yəni, rəftar etmə və başqalarına, ixtiram etmə ətadlarına maliklərlər və onlar bir-birlərindən belə bir şeyləri öyrənir. Və bu da əlavə olaraq, yəni başqa kişilən məsqələlər, oyunlar, bununla da əlavədir, bununla da çox şeylər öyrənir və bununla uşaqda yəni, ibarətçilik şəxsiyyəti və qadil olmaq və məsuliyyəti daşılmaq hissiyyəti uşaqda yaranır və həmçinin mədəlisədə yaranan şeylərdən biri də ətlaliyyə onun yetişməsidir və indisi əksinədən İki mədrisələrdə əhlavi qodulması. Həm, bu isə yaxşı mədrisələrə. Və ki, əgər mədrisədə yaxşı mədrisə olarsa, onun cücli təsiri olur. Uşağın əhlavi sayətinin yetişməsində. Əgər bir tərbiyyətdir, elə bir mədrisəsini seçərsə, o mədrisədə təqvarlı müəllimlər və əmin müəllimlər və şəriətə zəayət edən müəllimlər olarsa və həmçinin bununla yanaşı salih, doktor olasıdır. Və həmçinin yəni, ailə ilə məcləsənin də nəshətləri bir-birinə yəni, üst-üstə -üst düşməli, və yaxın olmalıdır. Və tədbiyyəti görsək ki, məcləsədə yaxşı yəni, adətlər öyrətilir, gözəl axlar öyrətilir və buna yardım etməlidir və görsək ki, məcləsədə pis axlar da və buna vacibdir ki, məcləsə ilə əlaqəni yüzləndirərək və həmçində öz qollarını başa salmağa çalışsın ki, yəni, bəsərin hamısı ə, xataya məruzdür və onu qani etməndir ki, onlar öyrətliyik olan xatadır. O, düzgün, adət deyil, o çirkin adətdir. Və həmçinin təlmiyyəti ya ki, yəni məclisədə, məktəblə uşağın qəhbə cümələsində mələlərdən xatadır. Və həmçinin mədəsənin yəni, yəni, yəni, də əsas rolundan biri mədəsədə öyrədilən işdir ki, peşə hazırlığı olaraq. burada peşə hazırlığı deyildikdə, onun ümumiyyəti özlə fayda görəcək bir peşəyə malik olması yox. Yəni, bu məxum daha genişdir. Yəni, bu, elə bir məxumdur ki, yəni, qadının məsələn, öz öz ərinə, haqlarını geri Yəni bunun üçün hazırlaşması və həmçində bundan da əzsəl ana olma üçün qadının hazırlanması. Yəni bu üçün keylənməz məktəbdə öyrə edilməsi. Və kişinin də hazırlanması məktəbdə salim, cəmiyyətli bir, salim bir, yəni qadır, yəni özür, olacağının hazırlanması və məsuliyyəti çəkən bir axa olacağını yəni onun hazırlanması məktəbdə və həmçünə, ona şərəfli bir əntəkənin yəni öyrədilməsi, sahib olacağını ona dindirilməsi və e, bu çünki ilədir ki, məktəblərdə artıq yoxdur yəni qadrına ərazadlıq həyasını necə olacağını analıqın öyrədilməsi və çoxu məktəblərinə görsənilə vardır əmək dərsləri yaxud o harika əmək dərsləri ilə yəni özlüyündə yaxşı, yəni işsuzları öyrətmələri əhatə edirsə bunlara daha geniş yer verilsin. Yəni, xüsusən buna ihtiyac varsa, başqa dəslərə, yəni təxilət başqa dəslər və də bu dəslərə daha geniş yer verilsin. Yəni, xüsusən də qadınlara, yəni əlin haqlarını öyrətmək və necə müamilə etmək bunları öyrətmək ə, və əmçünlə Yəni, məclisə öz qollu oynamaq üçün yerini getirmək üçün e, müəllim, müəllim, müəllim, yəni ki, uşaqların öz illaqlarını məclisəyə, müəllimə övrmək etməyə övrətsin. İstisnadır, əgər müəllim, yəni e, misalman olmaqsa, əgər misalmamsa, yəni övrmək etmək, yəni bu üçün şeyləri uşaqlarda